Beraz Pantxika Ibarbur, prekaritatea emendatzen ari denean, neguko planak zuentzat zer egan nahi du. Neguko plana beraz bere izenak erraiten doen bezala, ergan baita dispozitibo berezi bat, martxan jartzen dela ne, neguko sasoinari bekampuan direnei aterbe baten probosatzeko moduan. Beraz hori, uh, bon, ezagutzen den politika bada, eh, urte hainitz uh, daramaten den politika bada, eta ba ez alantzagarria edo ez denez, uh, neguan baizik uh, edudi e uh, deduke jendeak uh, uh, ater betzeko behar abadotela, ez uh, da agasola, ez da hain simple. Baldintzak zailagoak negoan, baina inan Hori da, beraz, balintza zeilagoak utza baita eta kanpoan egoitea ez baita ortik ne, neundik edo onargarria. Benen, oro korki ere, aterbia ez delarik, ez da urte osuan kampuan egoiteko onargarria izaiten beraz Bai, eramaten dugu plan hori, benen gogu eta batzuk eta bestik italdi batzuk ere, urtean zehar, beharrei erantzuteko moduan, ekintzak eramaiteko. Dispozitibo hori bada neguan es urte antzeak, prezeskiz dispozitibo, beste dispozitiboak zoen dira? Ba dira dispozitibo ira unkorak eta hortan soziala e, sosiala izan zen eginkizun edo uh, importante bak garantitzu bat eipara uh, euskal errian ez baitzen proposatzen al urte hoxuan ala urgentzako aterbe bat. Beraz uh, behatzi urte proiektu era proiektoren uh, eraikitzeko eta egada horre indula edo urte horreta emeletzi e otoki edikitzen ditugula urteantzeak. zeh. Hortikat, uh, biztandena ez dugu nehoiz uh, ahalizan behar uh, guzieher irantzuten eta ba, neguan edikitzen uh, diren toki horiek eh, etortzen diren hor behar rei uh, osatzeko beste hainbat uh, proposamen. Mm -hmm. uh, hotel Sociala ipatuko dugu ere poenako izur eguneko uh, behar herantzudeko nun baita. Uh, Aktualitateari lotzeko irri gaia hor da Profil orrakodiendeak eldu zauzki Gehiago edo Uh, Horroar, publikoa beziki uh, anitzada, eh, hori uh, uh, aldi hori erraiten dugu, baina importanta da hori uh, uh, hori erraitea, eta errifusatuena, edo errifusatu izen uh, gibelian, hain uh, iziendetaz hitz egiten dugu, beraz, aktualitatea kor haintzineratera mandu, ba egorri, nor uh, edekidugun zentro horrena, beraz, hor dira, zuzen-zuzen uh, uh, demandor da zil edo uh, errifusatu politi estatutoa galdetzen duten uh, jendeen errezibitzeko, eta idekia izan da sustuz hor ipar frantzian uh, miliaka jende uh, kokatzen baitzen uh, balintza izin, uh, izin txagaro, uh, txaragoetan, eta beraz hor idekida zentru hori uh, ne, negoan beraz aterbe bat pausatze eta bereziki haien uh, errefusatu galderen uh, desmartxaren eramaiteko. Bertzalde uh, neguko planean edo hemen ipar euskalegian urtean uh, ze ere zebitzen ditugun jendean artean ma ditugu beste ere batzuk hor dira baita ezpada politik haien uh, jatorizko errien politikari uh, lotua, uh, baina pobreziarena, hor doan ere fushatu itza horren gibelera, ditugu bai bortizkeriaia saiten uten uh, jendeak eta hor ateak edek ditugu uh, bai gorin aldo urtari eta bertzalde urtean zehar dira ere po po pobrezi ari ies eta miseriatik uh, miseria ies egitek eko beste hainbat errifusatuak errezibitzen tugu. Ipar Euskal, erian eun eta berrogoita emezortzi erri badira haundi tipi, baigurrik egin duena da baina zinez tipi-tipiak elitzen da beste erriko etxek egiten al dutenaren onduan, dutenaren onduan? Bain, noski uste ut, uh, gaur egun, uh, edo engaiatzen, uh, engaiamenduaren aldetik, koino gehiago, espero eta beharrezkoa dela, uh, niongor uh, dudarik abe, uh, behar dira elkargo publikoak, uh, elkartasun baten politikarat uh, eraman. Bain, oroa uh, baigoriko uh, uh, erikoetxak eraman duen, uh, behar dira, zentro horren idikitzearen uh, bolontatea, azpimaratzekoa da eta uh, eredu bat izan daiteki ipare euskal herrian eta sustuz uh, uh, uh, euskal herriak ortan uh, seinale bat erakustea esinago baiko da, uh, gure herria be, uh, idiki, uh, idikitze erri bat da eta uh, beso zabaleko politika bat erakutsi duor bainan badira beste hainbat bat ere eta hor nekuko planari doakion uh, beste erri bat atzuk ere parte hartzen dutenak eta antzigabe azpimagatzekoak dira zen, eta urte usoko uh, lanada eta urte uh, urtero uh, gurekin haridera, eta uh, zu zubeabekoak, nuski, uh, narritzean gelu eta urten lehen baiuna uh, bayona, eh, parte hartzen du lan horretan uh, ingur, beste inguruko hainbat erritipi, eta hor lehuntzeko errik lana ere azpimagatu nahiko nuke goizuntan uh, erria uh, tipia izanik ere uh, dola horai la hurte, uh, bere heinean probosatzen ditola uh, toki batzuk eta horren uh, inguruan bukalek ere bai eta doni bane eta endaia, behaz bada hemen ala ere, naiz eta esaski izan eta naiz eta uh, uh, nahi dugun zoake uh, uh, eman dako itzaren bitartez be beste irrikuetak uh, deitu uh, uh, gurekin uh, uh, politika orokor bat eramaiteko uh, um, karrikan edo uh, bortizkia erren hako politikabaterren baiteko ipa Euskaregian. Ater beharen baitan diren egitura horietan, e, beresiki itzbaten azpimagatzeko duintasunaren bila behiz heldu direla jende horiek. Duintasunarena, bai ningu, uh, ningu dudarigabe hoste dut, uh, azpimagatzen duen lehen uh, gauza da uh, bazterketak duintasuna ukatzen duela, eta uh, errizibitzearena eta babestea, da lehen gauza da duintasuna eta e, edonor pertsonaren, uh, izaira duinaren ber, bereskoratzearena. Beraz neguko plana, erraiten bezala, lau hilabeteko politika bat da. Gaur egun madakigu beharrak uh, urgunago dela eta duintasuna aipatzen denez, urte osoko beste politika bat eraman bardugu uh, gaur egun. Orduan, uh, aterbe ba, um, baitan eta gure gogoetak eta bai uh, egunero eramaiten ditugun proiektuen bahne, da urte osoko beste zentro uh, baten edikitzea uh, uh, jendean errezibitzeko behar haka hondiak dira, hori urtero azpimagatzen dugu, baigu eta beste elkartego ziek behar hau hondiada, gero eta hondiagoa eta behar dugu bai haien uh, babesaren uh, eta akiduraren kontrako uh, benetako zentro egokiak uh, ideki ez negoan bakarrik baina nortu osuan. Neguko plana, lau hilabeteko dispositibo bat dela eh? ipatzen dugu goizuntan zurekin panxika ibarbor, prekaritatean diren diendeak egizibitzen dituzuela, eta lege mailan or, bada legea, or, dalo edo droa olojoma opozable legea, indarrianda beti hola gauzatzen da eguneroko biztian, badira initz, eh, galde, eskaera? Ordoan, dalo droa olojoma opozable, droa olojoma opozable, delako dispozitibo hori, uh, uh, Euskal Herrian berezikit, horokorki uh, uh, departamentoan uh, indarrianden uh, dispozitibo bat da, Uh, orduan horitan uh, uh, galderak biziki importantak dira orduan departamentuki egituratua da eta hortikatera ikusten ditugune emaitza da euskalerri uh, euskaldetik etortzen direla uh, galdera uh, gileenak orduan oraik ez dut eztu ari baien hemen benetako uh, etxegintzako arazo bat uh, den aurrean gira eta uh, uh, ala, etx, uh, pizu baten aurkitzeko eta pizu baten alokaitzeko alokailu uh, Eta normaletan hori uh, um, biziki zaila uh, agertzen zaigu. Beraz, uh, bai, uh, galderak biziki importantak dira, Euskal Herriko galderak dute gehien tokia hartzen, eta horrek dola urte batzuk emandu benetako atx bat. Uh, Uh, euskale eriko uh, posibli, eh, ordo nazpimagato barda, uh, edo zen aselem delako uh, galdera bati guti gura bera iru urteko uh, goitatze bat jasain uh, bardela uh, proposamen batean nukaiteko Hiru urtez pentsatzen alduzun bezala uh, alokailurik espalimadozu alde batetik uh, edo uh, duzuna gediegik arestia delarik uh, ma ez izola maiten olako uh, uh, uh, aterabide iraunkorrik zure uh, uh, Uh, etxe baten dukaiteko. Beraz, horrek uh, atera bide uh, berri batzuk uh, eman ditu uh, gure uh, emengo biztan leher, bere ziki uh, diru gutxilekin direnak edo uh, lan parzialekin lan egiten dutene, edo uh, uh, sozial minimoekin bizitzen uh, diren pertsonen zat. Xalbo espeneko uh, bide bada daloa, hori azpimeratu bada, ez da bide ahunta, hori uh, da bide ahuntatik uh, haipatz, ostioen haipatzen dudana Iru urtez beharen ondotik beha beste perspektibaten emaiteko da eta albese infiteago uh, aselemen baten uh, aurkitzeko uh, aukera bat. Anaktian hotel sozialean egoiten dira Iru urtez? An artean euh, ez, irurtez, euh, hotel sozialan ezin zinda ego, nurgentziako tukibat baita, ordo anore goiten gira hilabete bat baizik. Hilabete horretan, berdiren galderak, desmartxak, xuti jartzen ditugu, baina hemen sigurrik uh, ere jendea uh, uh, berdola luzaz goitatu uh, proboxamen batean ukaiteko. Gero, nondik etortzen dira, edo gure uh, CHRS delako egituretan, ordo a zantre debergement de reinsertion ré soziala, dira zaxerreaka, beraz hor jendea beh, urte batez goiten alda, hein, bere proiektua xuti jartzeko, eta hor tik ateratzen frango, bai egiten dute uh, daloaren deia hor uh, tik uh, aterabide bat uh, etxe bizitza izan dadin uh, aien aterabidea. Beraz, uh, geien bat zaxerrezetik, edo beh, jendea egoiten da alduzaz uh, bere uh, duen uh, duen uh, apartamendoan izan alokailu biziki gorekin eta ondoan ezin uh, uh, bizitzen segituz. Edo, beha dira, etxe uh, apertebendoak uh, balintza biziki txaretan, enzalubro delako horietan eta beraz daloa emanendu uh, bidea, bainan behar du uh, pertsunak luzaz bea egon uh, dagon, uh, egoizet, uh, dagon balintzetan. Miritzeko, otel juzialak beraz eh, jardestendu bere alako edo urgenziasko uh, behar bati, hiru urtez, zebil Behogei bat hoe hori da. Orduan bilduma ehanitza uh, da alde batetik uh, Uh, bete agira, egunero ez izan gau bat hoi uh, libro batekin, ordoan uh, uh, ogoita emiretzi uh, pertsonak gauero uh, zazpiegun, zazpiegunen gainean horrek irakusten du uh, alase beharrei erantzuten duen uh, gibilean, ortik, uh, ortik gibilean uh, zenbat jende uh, uh, uh, ote sozialen sartzeko bea egoiten den, gaur egun urgentzia asko egitura bat izanik izanikere gakin berda bi irua hitzes goitatu ber uki baten uh, ukaiteko. Razaldo hortarik ez dakitzi bilan egiten alden behar bati erantzen zola, erantzuten dola dudari gabe me uh, adierazten du nolako uh, behar omdiadugun uh, uh, hemen. Gero uh, bilana uh, uh, barneko lanari begira eta barneko biziari begira uh, nahiko ona uh, egiten dugu. Anistasunaren uh, parioa egindugu, erganabaita hortan uh, edo zentokiko pertsona kartuz, uh, iza Uh, karikako jendeak izan edo uh, ezpuxatuak izan diren familiak errezibituz edo bortizkeria jasanduten emazteak hartuz eta uh, alkarbizitza horren uh, desafioa genditu dugu. Hor, uh, alkarbizitzaren uh, desafioa uh, uh, genditu aizanik ere, frogatzen dugu hortan uh, alkarbizitza uh, uh, posible dela, bera zalde hortarik uh, uh, bilduna aiko hona. Irugarren puntua, da uh, uh, bazterketa kontrako politika bat, ez ingo dugula eraman ez palimada uh, gibeleko kalitatezko segipen sozialaren uh, eskaintza bat egin. Eta uh, hotel sozialak hori uh, uh, frogatzen du bere iru urteko aktivitatearen ondotik, eta neguko planari uh, lotura eginez, ba naiz eta uh, ba bestu lau hilabetez, argi eta argi dugu gibelean, ez dugula benetako uh, laguntza bat ekartzen alohetan. Ez palimaditugu, ditugu egitura iranko rak. Egunian zehar ore uh, gainean idik e, uh, izan, ez estukula uh, benetako uh, proposchamen kalitatezko proposamen bat uh, e, uh, egiten jendea akitua da jendea andet andeatua da eta berdu uh, negutik at ukan de uh, um, ala e, egunantzare uh, toki bat uh, bere uh, egunilekubi fa enfin, urjeun sako uh, beare uh, keskalekukan da Mm -hmm. Poen akei juur ez dugu aipatzenalko, baina eguneroko uh, beharher jartesten duela igunaz, eganen dugu, eta bietan ala ere, zenbat langile? Oroak. Oroak edo ater behan? Oroak, uh, ater behan, eh, langile baino gehiu. Eta hotel sozialaren zata? Amar bat. Eta poen akei juur? Orduan, or, uh, bolendrez elana uh, izugarria uh, baita uh, porank jurean, bero eta marba bolendrez hasteantzea uh, uh, gurekin ari diralanean eta profesionalen aldetik irulangile. Ador. Zer uh, egiturekin uh, ari ziste instituzio mailan eranozua errikoetxe, erri eriko, elkargo, uh, xarea nola osatuada? Xarea izugarri zabala, anitza eta plurala. Uh, egitura batek gaur egun bakarrik ezingo du nion eraman. gaur egun hori indarra zeinda eh cinez eh indartxu baten az barnen uh, kokatu itsaitaberaz argira uh, el cartachunaleko el cartego siekin Isan guru tzigoria, chukure uh, uh, katolikoa, uh, table du soar gaweko mainan, uh, uh, sesez gusiko ekina, ema Ush, uh, eta el karte... Uh, Usasuneko elkarte guziekin izan ospitala eta besti hainbat uh, egitur beraz zinez gure lana globala baita, pertsuna bere global hori uh, kortasunia nahitzen baitu, baitugu uh, elkarte elka, el guziekin eta xari guzieitako elkarte ekin nare hemen. Mm -hmm. Bimira Tamaseieko elburubal itzatekezuk haipatzen zinuena, zentro horren idekitzia urte guziean? Bai, um, berdo gu segitu urgentiazko egituretan uh, beste uh, um, egitura batzuk uh, idekitzen, uh, jendean beharrei uh, egoki, egokiako zenik, uh, duintasunai patzen baituzo uh, ortan, piskabat kolektibo uh, egiturei beste humanitate uh, uh, tamaina ere bultzatu, eta bai ortan segitu kodugu, eta proiektu uh, bat ere ikidugu eta bide manbarko dugu ondoku hilabetetan. Pantzika Ibarbur eskertuko zeitu gu, hoitarazten dugu, aterbea elkarteko zuzenari orde zirela, milesker? Milesker zuai. euskalirratiak.eus euskalirratean web gunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Abenduaren lauean eta bostean, durangoko azokatik zuzenean emankizun bereziak eskainiko ditugu euskal irratietan. Zuzeneko eman berezia, arroza sarea.